Вона втішалася трохи за малим ровером, Геллою Фіцджеральд і грою карти з дівчинкою на ім'я Мелені. Вона запихала гарячкові записки в конверти швидкісної пошти, потім їх відсилали татові в Україну. Потім тато в Україні передавав частину тих папірців Даніві. А все живе в естетиці, Старих платівок. Я живлю Червоних риб, малих і карпів. Карпа Карпом, а богові богове. І шум крізь вуха, святих етьєнів. Вибачте, святі. Майс цест тойорско мека. Ковасенва. Вона не хотіла їхати до Парижу на 15 днів. О Боже, яке щастя! Ну ти припухла, дєвочка. Ага, Євка час від часу торопувала, де вона? І в цей час від часу, плоть від плоті, робилась дурнувато щасливою. ж, як позіхається. Завтра зміняю грошей і буду на них дивитися. На франки, на добраніч. Це загальна стадія. Осінньо, часниково, зрота, сонний токсикоз. Може ти, дєвушка, вагітна? Може ти, дєвушка, вагітна? Може ти, дєвушка, вагітна? Пішли на синтез. Блокування кровотворних органів. Коли вже мать його прийде веселеньке оповіданнічко? Треба, каже Артим стати дійсно мрячною в житті. Та хіба ж я не найперспективніша зануда в світі? Оно сиджу в бібліотеці, фігня, що нічого не роблю, зате сиджу в такому мудрому місці, з французькими філософами і політиками, мертвими, зате в оригіналі, з нігтями зеленими, я, вони в мене просто в зеленці були, то це я їх так, щоб не стрихти, бо впадло. Євка дістала фотку якоїсь давності і замислено стала її роздивлятися. То був зеленуватий знімок осіннього моря, де колишній коханець лоскотав її живота. На ньому ще була плетена шапка, просто малюнок Жака Іва Кусто. Євка так і стьобалась тоді з його звички надягати на себе всі можливі куртки й штани, а потім вести весь той мотлох ровером. Здається, то був довгий-предовгий велопохід. Баби ще полізли купатись стоплес, топлес, зокрема полізла дєвочка, з якою у Євки ну ніяк не кохалася. І Євка вирішила вигідно відрізнитися молочними залозами, яка анатомія, кої, свято ексгібіціонізму і протест місячним. А в мори всі епатажні типи, свято мілітаризму, євка в широких армійських штанях з голим торсом і американською посмішкою на засмаглому лиці. Вся радість ненависті і зневаги до коханця що попсовало скоче їй живіт. А вся іронія і прихований іронією жаль щодо недосяжності хлопчика-фотографа, чистого юного створіння, молодшого брата її цинічного коханця. Шторм. Які скажені хвилі на знімку. Чому не штормило тоді в душі? А все було сумно, пофіг. Плювала тоді Євка на всі гидоти поміж ними, тими, хто в шістьох долав скелясті денні кілометражі і нудні степові ночівки. Вона бачила тоді лише хлопчика, Гумбольд у спідниці. Пізніше було. Так-так, треба подзвонити Льошиці. Милий, незайманий, Незапальцьований, чуйний, чуттєвий, хвилюючий, зволожуючий, вібруючий мої мембрани хлопчик. Брат мого – актуалі коханця. А пішов би він той коханець?